Bai, antolakuntza berri batekin eta beraz aldaketa zonbait zurekin, iregantzen atzo, saran 33garren idazleen biltzarra. Bigune berri esteinatu zituzten aurrentzako emanaldiek, tailerrek, mintzaldiek edo eta liburuen aurkezpenek osatu zuten eguneko egitaragua eta eunka lagun oroar har hurbildu ziren sarara 101 idazleen presentziaz gozatzera besteak beste. Euskal Herriko baser ezberdinetatik, hien beraz hurbildu zen horietako asko fidelak. Berrez artik. Ni hidiburutik. Bai, urtero itzulia egiten dut bai. Bai, biziki maite dut tortzea eta alduan gozietan etortzen naiz bai. Batez ere, ba, idazlekin mintzatzeko aukera, batez ere bertatik bertara batxoein pillen edo hoy bezalako... No, irazle handiak e, eta miretsiak e, ba, galdekatzeko aukera ere izaitiak. A, be, literatura mundu hori eta berrikuntzak ikusten baitira. Eta, eta jendeak ere haiekintzor lastatzen ahal baita eta, eta girua ere bai denak. Gune berriak estrenatuz beraz eta itzorduez berdinekin, eta o, amaika argitaletxe eta goita bi elkarten parte hartzearekin iragantzen atzoko eguna, eta maiaz argitaletxeko luizien etxezarretak eta elkar argitaletxeko peio berrien txartek positiboki baloratu dituzte eman diren aldaketak. Boa, azken batean, lehen gozara hori, oroitzen iz, nola presentatzen ziren taula gehinean gauztak nehoket zuen entzuten ahal, eta boa, zinez, itxura apain batekin or, girela uste dut, eta hartsegina dela oroa. Ni egia ekan, konteniz ikustia dinamismo hori badela. E, egia e, sarako biltzak hori e, bon, ba, badu orain e, ogoita mairu urte badela eta egresa da piskat urte batetik bestela errepikatzea eripikat, beti formula berdina eta piskat sartzea rutina batean eta gendea piskat akitzen da eta gat, piskat galtzen da dinamismo hori. Eta kuraia behar da, e, urte batez bederen, ola, bedena dena kambiatzea, e, kambiatzen saiatzea eta hor oh, ikusten dugu badela aldaketarako gogo bat eta en ustez berpisteko euskal e idazle eta literatur mundu hori eno ustez mehesi zuen saiatzea bederen eta hori e goresteko da. Bukatzeko, azpi dugu, eurtengo erronketariko bat gaztengan aurruiltzea izan dela eta beraz Sara azkaine zuraide, Senpere eta Ziburuko Zazpi Ezkuntza Zentroekin elkar lanean Ba, bertako ikasle kainbat lan burutual izan dituzte transmisioa gaiaren inguruan eta lan horiek erakutsi ahal izan dituzte 33. biltza arruntan eta azpimarratzekoa ere bada Michelle Iturria marrazkilaria eta Itxaro Borda idazla ere saritu zituztela atzoko egunean